Наш бригадир хоч і справний сказати «чоловік» та й у літах уже, а все ще порубкує чомусь. Невже дико звучить? Мені здається, нормально. Хіба можливість порубкувати є прерогатива тільки Енея, про якого Котляревський писав, що той був парубок-моторний хлопець хоч куди козак? Очевидно, ні. Гордієнко покликається на те, що за часів Пушкіна і Лермонтова в Росії писали «младає дєва», чого, мовляв, не скажеш тепер про дівчину комсомольського віку, ланкову чи там доярку. Та це навряд чи може переконати когось. Це бо слова різних категорій різних мов. Гордієнко добре знає, що за часів Пушкіна і Лермонтова Слова молодая дєва» можна було почути тільки з уст найвищих верств російського суспільства, аристократії і чиновництва. Міщани більше подобали слово «дєвіца», а в широких масах соціальних низів серед селян чи ремісників казали «дєвка-дєвушка». Отож «молодає дєва» має колорит не тільки певної епохи, а й певного панівного тоді класу. Українське слово парубок у вустах усіх шарів суспільства завжди означало одне і те ж неодружений юнак. Так було за Богдана Хмельницького, таке ж значення має це слово і тепер. То як можна ставити його на одній площині зі словами Младая Дєва? Та це несумірні речі, кінь і трепетна лань. Ні, тут українського парубка аж ніяк не спаруєш із російською молодою ділою і не обкрутиш навколо архаїчного аналоя. Та багато сперечатись тут не доводиться. Кожний митець має свої погляди і смаки. А якщо певні думки автора викликають полеміку, то це тільки свідчить, що його книжка порушує актуальні питання, що вона на часі. Треба сподіватися, що змістовна збірка статей Гордієнка знайде широкий відгук у всіх тих, хто цікавиться українським словом і, напевно, стане поштовхом для інших авторів взятись і собі за перо для участі у важливій і корисній розмові. Щоб яскраво і точно. Міфи і реальність. Якби книжку Лисенка Міф про столпотворіння та людські мови розглядати тільки з погляду вимог, що ставить до автора серія розмов із богомільними, під знаком якої вийшла ця книжка у видавництві політичної літератури України, то їй можна було б дати позитивну оцінку. Але не на шпальтах літературної України, а десь у вузьому спеціальному періодичному виданні. Справді, автор в основному впорався зі за своїм завданням. Йому вдалося у невеликій за обсягом праці розвіяти хибне релігійне уявлення про походження мов і дати стислий огляд наукового пояснення як саме виникли і розвивались мови народів світу. Але тема, в яку заглибився Лисенко, а також принагідні його думки, виводять книжечку за межі спеціального призначення і привертають до неї увагу атеїстично переконаних читачів, яких цікавлять мовні проблеми. Щодо походження різних мов Лисенко пише, Виникнення і розвиток мовних сімей нагадують не міфічне родове дерево, про яке твердять деякі вчені мовознавці, а цілий ліс. Чи варто надавати перевагу в такому туманному питанні, якійсь одній науковій лінгвістичній теорії? Єдина промова для всіх народів землі чи кілька промов? Це питання, мимоволі, приносить нас у середину минулого століття, коли в Європі точилась палка дискусія між моногеністами і полігеністами про походження людських племен.